Kalle, jag sitter vid datorn och tittar på boende. Vad bra. Hittar du något? Det finns hotell som ligger utanför centrum. De är inte så dyra. Jag vill gärna bo i stan. Finns det något fint vandrarhem? Det finns inget dubbelrum ledigt. Ska jag titta efter ett hotell i centrum? Det får inte kosta för mycket. Här är ett hotell. Två nätter för 1800 kronor. Frukosten ingår inte. Det låter bra. Boka gärna det. Okej, det gör jag nu. Fint. Kan vi ta bussen dit? Nej, vi tar tåget till centralstationen och tar spårvagn 7 till hotellet. Vi kan ju ta en tur med färjan också. Är vädret fint gör vi det. I somras cyklade jag mycket i Göteborg. Man ser mycket av stan på cykel. Det kan vi göra nästa gång.